Kapitola 47. Mezihra. Konopné verše. Kronikář se objevil u baru a usmíval se. Za pouhou hodinu jsem odvedl spoustu práce, pravil hrdě. A sedl si. Nezbylo tam v kuchyni i něco pro mě? Třeba kus toho koláče, který Eli tak chválil? Zeptal se s nadějí Jake. Taky bych si dal kousek, hlásil se Bast, který seděl vedle něj a popíjel ze svého korbele. Hostinský se usmál a otřel si ruce do zástěry. Možná mě napadlo dát kousek stranou pro případ, že byste vy tři přišli později. Starý kop si zamnul ruce. Už si ani nespomínám, když jsem naposled jedl teplý jablečný koláč. Hostinský se vrátil do kuchyně. Vytáhl koláč z trouby, nakrájel ho a úhledně nerovnal na talíře. Když talíře nesl do výčepu, zaslechl zvýšené hlasy. Byl to démon, Jakeu, říkal hněvivě starý kop. Už jsem ti to povídal včera večer a zopakuju ti to ještě stokrát. Neměním svoje názory jako jiní lidé ponožky. Zvedl prst. Vyvolal démona a toho chlápka vysál jako švestku. Slyšel jsem to od člověka, který znal ženu, která to viděla na vlastní oči. Proto taky přišli strážníci a odvlekli ho. Zahrávat systémnými silami je všude proti zákonu. Já tvrdím, že si možná jenom mysleli, že to byl démon, trval na svém Jake. Výšací jsou lidi. Jasně, že znám, ledi, zamračil se kop. Už jsem na světě o dost déle než ty, Jacobé, a znám svůj příběh. Za barem zavládlo na napjaté ticho, pak se Jake odvrátil. Jen jsem tak povídal, Zamumlal. Hostinský postavil před kronikáře misku polévky. O co tu šlo? Písař se na něj potudelně ušklíbl. Kop vyprávěl o soudu s potem v Imre, odvětil s náznakem píchy v hlase. Nevzpomínáš si? Začal s vyprávěním minulý večer, ale dostal se jen do půlky. Takže, starý kop se jako by všechny vyzýval, jen ať ho zkusí přerušit. Tehdy byl opravdu v úzkých. Kvot věděl, že když ho uznají vinným, pověsí ho. Kop naznačil gestem na vlastním kruku oprátku a naklonil hlavu na stranu. Jenomže kvot přečetl na univerzitě spoustu knih a tak vymyslel trik. Starý kop se odmlčel, nabral si na vidličku koláč a zavřel oči, aby si ho vychutnal. No páni, zamumlal si pro sebe, to je vážně skvělý koláč. Přísahám, že je lepší, než dělávala moje máma. Po každé měla málo cukru. Dal si do úst další sousto. Na ošlehané tváři se mu rozlil blažený výraz. Tak kvot použil nějaký trik? Pobízel ho kronikář. Cože? Aha, upamatoval se Kop. Správně. Víte, v knize cest jsou dva řádky, které, když přečtete hlas ve staré temštině, kterou znají jen kněží, tak se s vámi podle železného zákona musí zacházet jako s knězem. To znamená, že soudce společenství vám nemůže nic udělat. Když přečtete ty dva řádky, váš případ se musí předat církevnímu soudu. Starý kop nabral další kus koláče a pomalu žvíkal, než ho spolkl. Těmhle dvěma řádkům se říká konopné verše, protože když je znáte, nemůžou vás pověsit. Církevní soudy nikoho nesmějí oběsit. Které rádky to jsou, vyzvídal Bast. To bych moc rád věděl, pravil kop truchlivě. Ale já temsky neumím. Ani Kvot to neuměl. Ale včas se ty verše naučil. Potom předstídal, že čte a soud společenství ho musel nechat jít. Kvot věděl, že má dva dny, než té soud dorazí do Amary. Tak se pustil do studia temštiny. Četl a učil se celý den a celou noc. A byl tak hrozně chytrý, že na druhý den dokázal mluvit temsky líp než mnozí, co tou řečí mluvili od Potom, druhého dne před příjezdem soudu, si kvod namíchal lektvar. Byl z medu a zvláštního kamínku, který se nachází v hadí mozku a z rostliny, která roste jenom na dně moře. Když ten nápoj vypil, měl po něm tak líbezný hlas, že každý, kdo ho slyšel, s ním chtě nechtě musel ve všem souhlasit. A tak, když se církevní soud konečně dostavil, zabral pouhých patnáct minut. Uchechtl se kop. Kvot přednesl krásnou řeč v temštině, každý s ním souhlasil a všichni odešli zase domů. A potom žil šťastně až na věky. Ozval se tiše rudovlasý muž za barem. U baru se rozostilo ticho. Venku byl vzduch horký a suchý, plný prachu a plev. Slunce pálilo, jako by do kraje bušilo zlatým obuškem. Uvnitř pocestného kamene pládlo šero a příjemný chládek. Muži dojedli zbytky koláče, v korbelech jim ještě zbývaly poslední doušky piva. Tak si ještě chvíli posedili, hrbili se u baru s prveniným vzhledem mužů příliš hrdých na to, aby byli doopravdy líní. Ty historky o kvotovi mě nikdy moc nebrali, pravil Hostinský věcně, když pozbídal talíře. Starý kop vzlédl od piva. A proč? Hostinský jen pokrčil rameny. Kdybych si chtěl poslechnout pořádný příběh z kouzly, dal bych do něj pořádného čaroděje. Někoho jako Taborlin Velký, nebo Serafan, nebo Kronikář. Písař na konci baru se nelekl, ani neudávil jídlem. Jen se na půl vteřiny zarazil, než znovu poneřil lžíci do druhé misky polévky. V místnosti znovu nastal příjemný klid. Hostinský sebral poslední talíře a zamířil do kuchyně. Než však prošel dveřmi, ozval se Graham. Kronikář? Jakživ jsem o něm neslyšel. Hostinský se překvapeně otočil. Vážně? Graham potřásl hlavou. Ale určitě ano, minil Hostinský. Nosí sebou velkou knihu a všechno, co do ní zapíše, se opravdu stane. Vyčkávavě se zahleděl na přítomné. Jake také zakroutil hlavou. Hostinský se obrátil k písaři na konci baru, který se věnoval jídlu. Ty jsi o něm zaručeně slyšel, pravil kout. Také se mu říká pán příběhů a když se dozví nějaké tvoje tajemství, Může o tobě napsat do knihy, cokoliv se mu zalíbí. Upřel na písaře pohled. Neslyšel soněm? Kronikář sklopil oči a také zamítavě zavrtil hlavou. Namočil si chlebovou kůrku do polévky a mlčky pokračoval v jídle. Hostinský se zatvářil udiveně. Když jsem byl malý, měl jsem kronikáře radši než ta a ty ostatní. Má v sobě trochu krve s faje, a díky tomu je bystřejší než jiní lidé. Vidí, i za zataženého dne nastomil daleko a slyší šepot skrz tlusté dubové dveře. Dokáže sledovat myš v lese za bezměsíčné noci. Já o něm slyšel, ozval se Bast dychtivě. Máme jménem ostříž, jeho čepel je vyrobena z jediného kusu papíru. Je lehký jako peříčko, ale tak ostrý, že když tě řízne, uvidíš krev ještě dřív, než něco ucítíš. Kostinský přikývl. A když se dozví tvé jméno, může ho napsat na čepel svého meče a zabít tě třeba na vzdálenost tisíce mil. Ovšem, musí to napsat vlastní krví, poznamenal Bast. A na meči má jen omezený prostor. Už na něj napsal sedmnáct jmen, takže už tam moc místa nezbývá. Býval členem dvora nejvyššího krále v Modegu, dodal Kout. Jenomže se zamiloval do královy dcery. Teď už Graham a starý kop přikivovali. Tohle pro ně byla známá půda. Kout pokračoval. Když jí kronikář požádal o ruku, nejvyšší král se rozlobil. A tak dal kronikáři úkol, který měl prokázat, že si princeznu zaslouží. Hostinský se dramaticky odmlčil. Kronikář si ji smí vzít jedině, když najde něco cenějšího, než je ona, a přinese to krále. Graham uznale hvízdl. To je zatraceně těžký úkol. Jak ho může splnit? Nemůže jen tak něco přitáhnout a prohlásit: Hele, tohle je cenější než tvoje holčička! Hostinský vážně přikývl. A tak kronikář putuje po světě a pátrá po dávných pokladech a staré magii a doufá, že najde něco, co by přinesl nejvyššímu králi. Proč o tom králi prostě nenapsal do té své magické knihy? zeptal se Jake. Proč třeba nenapsal? A potom už král nebyl takový mizera a dovolil nám tu svatbu. Protože neznal žádné královo tajemství, vysvětloval hostinský. A modišský král se vyzná v magii a dokáže se chránit. Co víc, zná kronikářovu slabost. Ví, že když nějakou lstí přiměješ kronikáře, aby se napil ingoustu, musí ti splnit tři přání. A kromě toho ještě ví, že kronikář nemůže ovládat člověka, který má jméno dobře ukryté. Jméno nejvyššího krále je zapsáno ve skleněné knize, uložené v měděné skřínce. A ta skřínka je zamčená ve velké železné truhle, kde se k ní nikdo nedostane. Nastalo mlčení, všichni o tom uvažovali. Potom o starý kop zamyšleně pochýval. Přitom posledním jsem si konečně vzpomněl, pronesl pomalu. Vybavuju si příběh o tomhle kronikáři, jak se vydal pro kouzelné ovoce. Kdo to ovoce snědl, najednou znal jména všech věcí a tak získal moc, jakou měl taborlin velký. Hostinský si promnul bradu a také pokýval. Mám dojem, že jsem to také někde slyšel, přisvědčil. Ale bylo to už dávno a nespomínám si na podrobnosti. Hmm, to nic. Tady kop zbytek piva a klepl korbelem. Za to se nemusí stydět, kouté. Někteří lidé mají dobrou paměť a jiní zase ne. Ty umíš skvělé koláče, ale všichni víme, kdo je tady na vyprávění příběhů. Stuhlesl ze stoličky a pokynul Grahamovi a Jakeovi. No tak pojďme. Můžeme spolu jít až k Bajresovi. Povím vám, jak to bylo. Tenhle kronikář je vysoký a bledý, hubený jako tyčka, s vlasy černými jako ingoust. po podcestného kamene se zbouchnutím zavřely. Co to pro boha mělo znamenat, vyhrkl naléhavě kronikář. Kvot na něj vrhl postraný pohled a věnoval mu malý, ostrý úsněv. Jaké to je, Zeptalo se, vědět, že si o tobě lidé vyprávějí pohádky. Ale oni si nevykládají o mně, namítl kronikář. Je to jen snužka nesmyslů. Nejsou to nesmysly. Kvod se zatvářil maličko uraženě. Možná to není pravda, ale to ještě neznamená, že jde o nesmysly. Pohlédl na Basta. Ten papírový meč se mi líbil. Basta se rozzářil. A králov úkol to byl také dostomilý detail reši. Ovšem o té farské krvi jsem nevěděl. Krev démonů by zněla moc zlověstně, řekl Kvot. Chtělo to něco nečekaného. Aspoňže že nemusím poslouchat, jak to vykládá, Měnil sklesle kronikář a šťouchal řící do kousku brambory. Kvot vzlédl a pak se temně uchechtl. Ty jsi to nepochopil co? Čestvý příběh ve žnovém odpoledni vrhnou se na něj jako dítě na novou hračku. Starý kop povykládá o kronikáři tuctu lidí, až budou hrabat ceno nebo pít vodu ve stínu. Dnes noci při vigílii za Šepa uslyší o pánovi příběhu lidé z desítky měst. Rozčíří se to jako požár na poli. Kronikář se díval z jednoho na druhého s neurčitě zdešeným výrazem. Proč? Je to dar, řekl kvot. Myslíš, že o něco takového stojím? Vypravil ze sebe kronikář. O slávu? Nejde o slávu, pravil ponuřek Vod, Ale o perspektivu. Vrtáš se v životech druhých. Zaslechneš nějakou zvěst a snažíš se vydolovat bolestnou pravdu pod krásnou lží. Věříš, že máš právo to dělat. Jenomže nemáš. Tvrdě se na písaře podíval. Když se ti někdo svěří se svým příběhem, dává ti dar. To není žádná daň. Otřel si ruce do čistého lněného hadříku. Já ti dávám svůj příběh se vší jeho špinavou pravdou. Všechny chyby a pitomosti leží před tebou nezastřené a v jasném světle. Pokud se rozhodnu krátký kousek rychle přejít, protože mě nudí, mám na to plné právo. Žádná farmářská historka mě nepřinutí změnit názor. Nejsem hlupák. Kronikář sklopil zrak k polévce. Bylo to trochu nápadné, co? Bylo, přitakal Kvot. Kronikář vzhlédl s rozpočitým úsměvem. No, nemůžeš se divit, že jsem to zkusil. Vlastně můžu, pravil Kvot, ale snad jsem ti to objasnil dostatečně. A tak či tak, omlouvám se za potíže, které ti to možná způsobí. Ukázal ke dveřím, kudy odešli farmáři. Snad jsem to trochu přehnal. Vždycky jsem špatně snášel, když se mě pokoušeli ovlivňovat. Vyšel spoza baru a zamířil ke stolu u krbu. Tak pojďte vy dva. Ten soud byl hrozně únavný, ale měl závažné následky.